Og hann kallaði til sín lærisveina sína tólf og gaf þeim valdi fyrir óhrinnum öndum að er gætu reikið á út og lækna hverskin sjúkdóma veikindi. Nöfn postulana tólf eru þessi. Fyrstur Simon, sem kallast Pétur, og Andrés bróðir hans, þá Jakob Sebeduðsson og Jóhannes bróðir hans, Filippus og Bartolomeus, Tómas og Mattuðust hotlemtumadur, Jakob Alföðsson og Tattöfus, Simon Vandlæðari og Júdas Iskariot sá er sveikan. Þess sendi Jésús út og meldi svo fyrir, haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg, farið heldur til týndra sögða af Ísraðinsætt. Farið og prétikið himnaríki er í nánd, Læknisjúka vekið upp dauða, hrensið líkþráa, rekið út ytla anda. Gefinns hafið þér fengið, gefinns skuluð láta í tía. Takið ekki gull, silfur, nýja eir í belti, eigi mat til ferðar eða tvo kyrkla og korki skóni staf, verður er verkamæðurinn fæði síns. Hvað sem þeir komið í borg eða þorp? spyrjist þá fyrirum hver þar sér verðugur og þar sé aðsetur eðar umstir leggir upp að nýju. Þegar þið komið í hús, þá árni fyrir góðs og séða verðugt, skal friður eða koma yfir það. En séða ekki verðugt, skal friður eða aftur hærfa til eðar. Og taki einhver ekki viðiður, nér hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristi dustið á fótum í þar. Sannlega segi ég íður, bæri legra með landi sódum og gómoru á dómstegi en þerriborg. borg. Sjá ég eins og sögði meðal úlfa, verð því kæmli sem höggormar og falslausi sem dóbur, varið yður á mönnunum, þeir munu draga íður fyrir dómstóla og hústríka yður í samkundum sínum. Þér munur lettir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna, þeim og heiðingjunum til vittnispurðar. En þá er menn draga yður fyrir rétt. Skuluð þeir ekki hafa áhugjur af því hverðnig eða hvað þeirra ég það tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður eðar hann talar í eður. Bróður mun selja bróður í döyða og fadur barð sitt. Börð munur í segja kvoreldrum og valdaðum döyða og þér munur hataðar af öllum vegna nabns mínns. En sá sem staðfastur er til enda, mun hólpin verða. Þegar þeir ofsækja eður í einni borg, þá flýiði aðra. Sannlega segi eður, Því er munið ekki hafa nátt til allra borga Ísraels, áður en mannssonurinn kemur. Ekki er lærið sveitt mistaranu fremri, nýja þjóttn herra sínum. Næja má læri sveini að vera sem mistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrstir kölluðu húsföðurinn Belsibúr, hvað að kalla þeir þá heimamenn hans. Óttist þá því eigi. Ekki eftir hulið sem eigi verður ofembert, nýr leint er eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri, skulu þér tala í byrtu, og það sem þér heyri hvíslað í eyra, skuluð þér kunngjöra á þrökum uppi. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki teitt sálina. Hræðist heldur þann sem megnara tortíma bæði sálu og líkama, Í helviti eru ekki tveir spörvar seldir fyrir smápenning og ekki fellur ett þeirra til jarðar án vitundar föður yðar. Á yður eru jafnul höfuð hárin öll talin. Verið því órættir, þér eru meira verðir en margir spörvar. Hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeir sem afneytar mér fyrir mönnum, mun ég afneyta fyrir föður mínum á himnum. Allir ekki að ég sé komin að færa frið á jörðum. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Ég er komin að gjöra svo andvegan föður sínum, doktur móður sinni og tengda doktur tengdamóður sinni og heimamenn manns verða óvinnir hans. Sá sem hann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður og sá sem hann sinni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hvers sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna lífsitt tínir því og sá sem tínir lífið sínu minn vegna finnur það. Sá sem tekur viðður tekur við mér og sá sem tekur við mér Tekur við þeim er sendi mig. Sá sem tekur við spámanni, vegna þess að hann er spámaður, munn fá spámanns laun. Og sá sem tekur við réttláttum manni, vegna þess að hann er réttláttur, munn fá laun réttlátt manns. Og hversum gefur einum þessara smælingja svala drykk, vegna þess eins að hann er lærisveinn. Sannlega segið hann hann alls ekki missa af launum sínum.